Salmul 144 al celor șapte îngeri Doamne, când primul înger din trâmbița lui a sunat și Tu, cu grindină, cu foc și cu sânge, a treia parte a pământului ai certat, noi să ne ierți și să ne cruți, Te-am rugat. Doamne, când al doilea înger a trâmbițat muntele puterii lumești s-a prăbușit, sânge mare s-a evit, dar Tu ne-ai ocrotit. Doamne, când storocul pedepsirii lumii pentru păcate a venit, Corăbile le-ai sfârmat, făpturile mări au pierit, Dar Tu pe noi ne-ai mântuit. Doamne, când cel de-al treilea înger a trâmbițat Și steaua căzută din cer, mulți oameni au omorât Apele s-au amărât, dar pentru noi împărăția Ta a venit. Doamne, când cel de-al patrulea înger a trâmbițat, iar soarele, luna și stelele s-au întunecat, Tu de lumina Ta pe noi ne-ai Doamne, când negura nopții peste lume s-a lăsat, în împărăția luminii ne Doamne, când al cincilea înger a trâmbițat și din fântâna adâncului scorpile s-au ridicat, tu cu pecetea ta ne Doamne, când al șaselea înger a trâmbițat și oști de pe cai care scot foc a treia parte din lume au ucis. Îngerii tăi! să ne crotească ne-ai trimis. Doamne, dacă celor ce nu s-au pocăit o dreaptă judecată le ai pregătit pe noi, în împărăția ta ne-ai primit. Doamne, când cel de-a șaptea înger a trâmbițat, timpul l-ai desfințat și tainele tale au încetat, iar noi, prin slujirea ta în împărăția ta, am intrat.